Поруч насторожено тупцювало ще четвірку коней. Їх неабияк щось тривожило. Зненацька один із них стріпнув головою і сполошено заіржав. У ту ж мить з очеретів йому на шиї кинулося щось сіре й довге. При світлі багаття мигнули прищулені очі, зблиснули білі ікла. Кінь схарапудився, став дибкий, та було вже пізно. Вовк вчепився в його горлянку. Решта коней зірвалися з місця і з голосним ржанням кинулися в темряву. З несподіванки прибульці отетеріли. Клишоногий кинув лантуха з хутром на землю і пронизливо верескнув «Вовкулака!». Прибульців наче громом чворохнуло. Вони не могли відвести очей від потвори, яка накинулася на їхнього коня. Першим отямився той, хто був з Канчуком. Псякрев, лайнувся лейнувся він. «За мною, боягузи!» Спішені вершники, вихопивши шаблі, кинулися за своїм старшим. Проте вовка вже не було. Він наче розчинився у темряві. І якби не мертвий кінь на траві, ніхто й не здогадався б, що тут тільки-но трапилося. Приблуди похмуро стовпилися навколо коня. здається, рудий свистів не просто так!» — нарешті порушив мовчанку один з них. «То він викликав цього вовкулаку!» «Схоже на те!» — згодився старший і люто цвикнув крізь зуби. «Я ж йому зараз!» Спішені зайди обернулися до зв'язаного. І остовпіли. Того теж не було біля вогнища. Як крізь землю провалився. Лише в одному місці все ще погойдувалися очерети. Не було і Сенька з Грициком. Хлопці без пам'яті летіли у глупу ніч. Над озером Хлопці бігли не озираючись, куди і самі не знали. Чи то в бік татарського степу, чи назад до сули, а може ще в якийсь бік. Нестримний переляк додавав їм сил. Нерозбійних вершників жахалися вони, а того велетня вовка, котрий невідомо як, вихопився майже з-за їхньої спини. Може, то й справді був вовкулака – як стверджував один із зайд. Раз і вчепився в горлянку, згадав Грицик, і мимоволі пришвидшив свій біг. На очах у всіх, нікого не злякався. А що, як він оце жене за нами? Саньку, не відставай, гукнув він, але тут же перечепився через купину і заорав носом у траву. Ти не забився? запитав захеканий Сенько, схилившись над товаришем. Замість відповіді, грицик схопився на ноги і дременув, як заяць. З темряви до Санька долинуло. Не відставай! Поволі світлішало. Почали подавати голос перші птахи. Нарешті на одному боці небо зажеврило. Там сходило сонце. І хлопці, виявляється, бігли саме на нього, прямісінько у татарський степ. Незабаром зірки Грицикові очі угледіли на виднокраї якусь темнозеленеву купину. Купина виявилася невеличким гайком на пагорбі, що був порізаний численними яругами. Яруги в суціль були вкриті непрохідними заростями шипшини та глоду. Ой, ноги не несуть, поскаржився Сенько і знеможено присів на струхлявілий стовбур. Грицик опустився поруч. Трохи відпочинемо і підемо далі, сказав він. Підемо, але чутно згодився Сенько. Проте нікуди вони не пішли. Хлопці не щулися, як заснули. Прокинулися вони від стривоженого воронячого каркання. Кілька чорних птахів схупчилося на найближчому до хлопців дереві і вдивлялися в небо. А там повагом ширяли орли. Зненацька один з них склав крила і грудкою полетів до землі. Проте не впав, лише торкнувся крилом трави і знову шогонув у В його пазурах щось тріпотіло. А Вороняча вже заспокоєне заходилося чистити пір'я. Час від часу то один з них, то інший косив оком на хлопців, мабуть, вбачав у них поживу. Грицик позіхнув і підвівся. Вороняча з карканням знялося в повітря. Тихіше, Грицику, не розплющуючи очей, сказав Сенько. Здається, щось має статися. Де? спохопився Грицький і озирнувся. Довколу простягався рівний, наче стіл степ. Праворуч ледь-ледь мріяли сизі дніпровські плавні. Неподалік виблискувало невеличке озерце. Його низькі береги поросли шелюгою та очеретом. Над озером схилялося з десяток старих розлогих верб. "Ти нічого", сказав Грицик. "Вигадуєш ти, Сенько". Проте в голосі його не було певності. коли вже Сенько казав, що йому щось здається, то це щось мало статися. Та до обіду нічого не трапилося. Зрештою, хлопці осмілили настільки, що намагаючись лишати за собою якомога менше слідів, подалися до озера і напилися води. На зворотньому шляху Грицик підстрелив куріпку. «Підсмажимо надвечір і рушимо в дорогу», – сказав він, хоча не мав ані найменшого уявлення, в який бік вони повинні рушити. Санько не відповів. Він виліз на креслатий бересток і завмер межигілок. гілок. Він все ще чогось чекав. З Ненецька до Грицика, котрий вже роздумував, чи не час розводити багаття, долетів приглушений вигук товариша. «Грицику, поглянь!» Замить Грицик уже сидів на гілці поруч з Саньком. На самісінькому обрії здійнялася чорна хмара куряви. Вона наближалася до пагорба, на якому зупинилися хлопці. Курява мов би, гналася за кількома десятками вершників. Попереду на відстані стріли мчав ще один вершник. — Татари! — видихнув Грицик, і хлопці грушами скотилися з дерева.